سوف يعلمون ان نحن المسلمون نبدا نحمد الله ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان الله يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد أو لامسته نساء لم تجد ماء فتيمموا سعيدا طيبا فمسهوا بوجوهكم وأيديكم منه بين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كاش вчерасно слодили наставляємося про останні по головними з області фіксім проблем з Uh, bilježi Buharija i muslimu sva dva sahiha od Čaber radi Allahu anhu, alayhi, salam, reka, khamsen, da je posanik s.a.v. rekao u utitu kamsen datom je pet stvari, lame ju utih inne, ahadun qabli, nije nikom dato, da prije Nešto poput toga znači. Uh, Nusir tu bi obimasirat šehrin, pod pomognu sa pod sam sa strahom na udaljenost mjesec dana hoda, misli se u ratu u odjo iletli al ardo mesdžid al tahura i učinje nje učinjenje nam je zemlja mešdžidom znači mjesto uklanjanje i čistom tahurom. kaže fa yuma rajulun min ummati adrakat salatu pa ko ko uh, koji god čovjek od iz mogometa ga uh, zadesi ga namaz fali usalli neka klanja znači bilo gdje na zemlji wa hillat li al-qanimi wa lem tuhil la uh, lam lam li ahad qabli kaje aj dozvoljeno dozvoljeno je ratni plin a nije bio dozvoljeno nikome prijemena oti tu šefaat adme šefaat wa kana nabi sallallahu alejhi ve sellem yub'athu u قومه خاصة و بعثت الى الناس عامه kaže ja vjerovjesnik vjerovjesnik je bio slad prijemne svome narodu posebno a kaže ja sam poslat svim ljudima u opštenoj ljudčani ovaj hadis između ostalog spomeni spomenuti ovih pet stvari u drugim rivayetima je spomenuti više od pet stvari spomen to je ovde ono što je ono što je vezano za večela šufijemo a to je tajemu i to u djelu hadisa u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellemo ardu masjeden wa i kaže učina učinanima je zemlja mesdžidom i čistom znači gdje god na zemlji da se klanja dozvoljeno osim iz određenih zet što se došo šerijskim tekstovima i da je zemlja čista kako, uh, kako zemlja da bude č, uh, čistom od tahure misli se da se sa njom čovjek čisti a uh, tumači ovo kako stanovnim čisti misli se na te jemum to je to ukazata jemum a mi naravno imamo osnovni elšerijski tekst a to je kuranski ajet za spomin od početku u suri majde, koji govori načo o abdestu uh, onaj dugi ajet u to maide je došlo znači propisanost propisano uzima, uzimanja te jemuma a to je vinkuto marda ona sefern ta oja ahradum ako budete putnici ako budete bolesni ili, ili na putu ili neko od vas uh, dođe odnosno uh, završi sa uh, velikom nuždom kaže el lame stomnisa i kaže uh, budete imali odnos sa ženama u tafsiru uh, uh, većinin fasira misli se da na odnos, kaže, okay. felem težidu ma'en fetejemmemu sa'iden ta'iba a ne nađete vode, kaže, uzmite tejemu po uh, sa'idu ta'iben ta'iben misli se uh, čistom, a, a sa'id misli se uh, ima dva tumačenja učenjaka, možemo odmah to spomenuti a to je, jedno je da se misli samo na prašinu, na zemlju a drugo da se misli sve što je Allah veđel ard Sve što je na površini zemlje, znači i drvo, i kamin, i sve ostalo što je po svojoj prirodi od zemlje, pripada zemlji kao zemaljsko kub. Fem <clears> se <throat> hubivo u džujkova i min. Kaže i potarite po svojim licima i vašim rukama od njega, odnosno nakon što uzmete mesto po zemlji. S ovim ajetom, naravno, dokazuje se osnova ovog Uh, propisan tejemuma iz, uh, iz Kur'ana. Uh, što se tiče znači, uopštenog tejemuma, uh, tejemum arabsko-rijesku znači kast, a to je namjera ili u drugom tumačenju uh, uh, hodanje, hodočaše i tome slično. A uh, šerijeski tejemu znači potiranje lica i šaka sa Sa, sa prašinom ili sa zemljom koja je čista na poseban način tak bude lillahi, a to je znači činjenjem ibadeta la uđelešam, sa ciljem činjenja ibadeta. Znači to je šarijanska definicija tejemuma. Tejemum je propisan po Koranu, po sunetu i po iđma učenjaka, spomenuli smo već I su na znači ćemo spomenuti još nekoliko hadisa, već smo spomenuti jedan hadis, ovaj od džabira, spomenili smo kur'anski ajed, a, a skoro svi učenjaci fizkih knjiga navode da je žmal učenjaka na tome, odnosno da, su, da je konserzis učenjaka na tome da je propisan temu. Odnosno prezidni rečeno učenjaci kada o ovoj temi navode i i događaj kada je kada se desio kada se desilo prepisivanje te jewuma a to je ona poznati dugi hadiskoj bilježbare muslimu sva dva Sahija od Aisha radijallahu anha u kojem je došlo da da raspovije naravsku da su oni izašli kaže Aisha radijallahu znači kaže izašli smo sa Allahovim poslanikom sa sallallahu alejhi ve sellem u nekom od njegovih putovanja na nekom od njegovih putovanja i kaže uh, uh, ka smo bili bilbe yedabi pa to je mjesto blizu Mebine, uh, kaže ja sam izgubila svoju ogrlicu pa je poslanik sallallahu alajhi wasallam se ustavio uh, sa ustavio sve oni koji su bili sa njim da traže njen ogrlicu a kaže nismo imali vode i tada pa su došli ovaj uh, došli neki od ashaba tada doš je Abu Bekr radijallahu anhu i rekli je kaže vidi vidiš li ti kaže šta nam je uradla Ajša radijallahu anha kaže a keza ustao i kaže i vjerovjesnika sallallahu alejhi i ostali ljude a nemamo vode pa i onda je Abu Bekr radijallahu anhu odšao do do a Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ležao u njenom krilu Njegova glava je bilo u njenom krilu, na njenoj na nadkoljenici. <kuh> pa joj došao je u Bekr i rekao, kaže, ha besti rasule laj salam slovo nas, kaže, Za, kaže jel, zaustavila si, spriječila si i vjerovijesnje, a lahoposla nikad se znavi ljude. A kaže, nemamo imamo vodi. Kaže, vodi su alema. Kaži, pa je Aisha redala, ona kaže, fa ata beni, pa kaže, pa me je korio, kritikovao, kaže, rekao mi što je rekao, znači rekao je još drugi stvari, ona je to prešlutila. Uh, I kaže, u uh, uh, uh, prstome, kaži, svojom rukom je, kaže, ubadao u uh, uh, uh, uh, njen, njen bok, ali kaže, pošto je legao, ležao, postani se na moju, na moju nozi, kaže, ja nisam se pomijerala da ga ne bi probudila sa pomjeranjima. E, pa kaže, nakon toga se probu, pro, digalo, probudio se poslanik sa lalahu, ve selem, i narod kaže, bili, nismo imali vode, a kaže, a, tada je, tada je, tada je, je, tada objavio, kaže, ajet te tejemuma. Objavio ovaj ajat koji spominjemo, u kojem je došlo propisanost tejemuma, pa kaže, pa su svi uzeli te tejemuma. Pa je došao u Seyd ibn Khotair i rekao, ma, je bi evadi bereket ikom ja ale ebi Bekr. Kaže, nije ovo prvi bereket o porodice Abu Bekra sa kojim ste vi nama došli. Odnosno, porodice Abu Bekra je dolazila sa raznim bereketima uh, islamu i muslimanima. Uh, pa, kaže, jel, pa kaže, kad smo mi poslili Ovaj nakon što su što su oni uzeli taj kaže podigli smo kaže svoje, svoje deve da krenu. Kaže pa, ka, pa ispod kaže ispod ispod onaj koji su bile sa nama, gdje su bile deve, kaže našli smo pogarlicu. Allah je htio da se to tako desilo, uh, i da bude tim povodom objavljen ayet o tajemom, i tako je propisan naravno. <clears throat> Što se tiče, znači da vam pomenu ovdje ovaj malo prihadi što smo spomenuli od džavira, rad je lavanhu, gdje kaže, rekao bosanik sa lavanhe sedane datove, pet stvari, to znači da je od tih pet stvari, jedna stvari te je tejemum, odnosno da je te tejemum od posebnosti ovog umeta. Što, hoć, što se hoće reći, znači da, da, da ovakav propis, ono da način čišćenja nije bio propisan narodima, umetima, Uh, odnosno ljudima koji slijede vjerovjesnike prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. E uh, teyemom je propisan uh, videćemo situacije znači propisanje prvenstveno u slučaju uh, nemogućnosti upotrebe upotrebe vode. Jer je voda osnova za za taharet, za čistoć svejedno, znači abdest ili gusl Znači, u nemogućnosti upotrebe vode, onda je propisan, uh, propisan tajemun. Uh, te uh, mogućnosti ili nemogućnosti, znači, prvenstvo je to da ne imamo tajemun. Znači, prvi, prvi propis, znači razlozi, razlozi propisivanja tajemuma ili neki učenjarci kaže šartovi tajemuma ili razlozi uh, dozvoljenosti tajemuma, svejedno kako se izrazili, uh, znači, prvo je da nemamo imamo vode uopšte. To je prvi razlog i onda smo prisilili da uzmemo ili, znači, ili abdes ili temnu. Drugi razlog, strah da imamo vodu. Drugi razlog da imamo vodu, međutim postoji opravdana strah da upotreba vode bi štetila organizmu, tijela čovjeka zbog bolesti ili zbog hladnoće. Znači zbog bolesti i zbog hladnoće. Po ovom znači ispadne da imamo neka tri, tri opravdana razloga i koje su došli šarijerskim tekstovima za uzimanje temama. Prvo znači da uopšte ne ima vode, drugo da ima vode, međutim upotreba te vode bi povećala bolest postoji, povećala čak odvela u boljeska jer bolest koja postoji kod osobe koja treba pa treba da aret. i treći slučaj znači ako je velika gladnoća zbog velike gladnoće osnove znači za svako sva tri ova stanja za sva tri imamo imamo hadisa koji kažu na propisanost ta tri stanja mm. narod čeljanski kada govori o propisutim temama on im uslovljava i kaže šartovi temama je prvi da da bi čovjek uzeo temu znači da ima nijete, da uzme temu što je jasno u pitanju badeta, da ti badeti nisu ispravni bez nijeta. Onda je uslov da je čovjek musliman, da da je primio islam, uslove da je pametna osoba i da je punoljetna osoba. Kad kaže punoljetna, odnosno ispravni ovdje, znači u većinu činjaka, da ni uslov punoljetnost, nego da je osoba momeiz, odnosno da je, da je temiz, a temiz, to znači da osoba počinja, poče, počela da razumijeva, to se mislim na dijete koje je navršila otprilike 7 godine. Većina Foucahaya je na tome znači da je osoba koja navrši 7 godina da nju koč, kače oni propisi koji su dozvoljeni koji su dozvoljni da, da, da ih obavljaju djeca, znači, od, od, odredili su to da je to u sedmoj godini. Da djete u sedmoj godini poč, u počinje da razaznaje stvari, da razumijeva stvari. I da tada može ih zanijeti tijelo. Znači, to su kao neki opće prihvaćeni šartovi, oko kojih nema razilaženja, a što se tiče ovih, znači, razloga za, za tjm i odnosno i šartova za tjm Uh, učenjaci navode je uh, sljedeća sjedište stvari znači prvi znači uh, prvi šart da bilo dozvoljeno da se uzmete jemu mimo ovo što smo spomenuli znači nije taj slama punoljetnosti pardon ovaj pameti i i, i uh, da osoba majiz uh, prvi ra, prvi pa je ovo da znači, se prvi šart se, koji treba da ispuni uh, a to je znači da ima opravdan razlog zbog kojeg ne može da koristi vodu A to su večinaveli ta ta tri, tri slučaja podnošimo opis argumenata. Znači prvi šat da bilo da se dozvola se radi tajemo je znači da ima opravdan razlog za neupotrebu vode. Uh od od tih opravdanih razloga su tri stanja. Uopismo to spomenuli kao razlog koji je dozvoljena, a ovo sam kao šartovi jedno te isto. Prvo znači da nema vode. Uopšteno A to imamo u Kur'anskom ajto, znači to je spomenuto. Felem teđi du en fe te jemom sa iro da iš. Pa ne nađete vodi, ste, kako ćete došlo u ajtoj Ako ste bolestni ili na putovanju, neko došao iz, iz nužnika i, i kako je došlo u ajto, pa kaže ono felem teđi du ma'en, znači ne nađete vodi, ne imate vodi. A onda kaže fe te jemom, uzmite pa uh, Saidu ime to što govorite uh, u seledićem šaftu. E znači taj dio dokazi <fled> znači taj dio. Felem tejidu maen, znači nenaže što kada nedostatak, neimanje vode opravdanje za uzimanje temva. A naravno to imamo i u hadisu e uh, koji kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u dosama hadisu u kojem je došla Insaida Tayibe tahuru muslim, tahuru muslim. Kaže, zaista je Sa'id, Sa'id Ta'ib, znači čista površina, zemljina, čista za, za, za muslimana. وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَا عَشْرَسِنِي Kaže, iako ne bi našao vodu deset godina. فَاِدَا عَجِدَ الْمَا فَلِيُمِسَهْ بَشْرَتَهُ Kaže, Ako, kada nađe vodu, kaže, onda jel, neka opere svoje kijelo a uh, sve inače nadalje kai hajkar godasto riba e kaže u tome jer to je hajkar uh, znači hadis bližgi Tirmizi ocjenjega šejh Albani ga sjedniver uh, doostanim i šej uh, i Tirmizi ga ocjenjega prihvatljivim uh, taj hadis znači govori o tome uh, znači isto va stvar znači, kada osoba znači ako nema vode pa makar je nemala duperio samo prineda na jedan jer kako može osoba da nema bezgodna vode na jedan to kao primjer Znači da je to osnov za uzimanje tajemova. Drugo znači se spominjalo, a to je da postoji voda, međutim zbog straha štetnog djelovanja vode na, na osobu, zbog bolesti, kako zbog bolesti, znači da može povećati bolest ili da uspori ozdravljenje. Jedno i drugo opravdanje. Nači ako bi upotreba vode, Uh, povećala bolest ili usporila ozdravljenje, to je opravdana razlog za njeno, neupot, uh, njeno neupotrebljavanje. A to je došlo u kuranskoj vojim kuntumarda, znači ako ste bolesni. Uh, a naravno tu imamo jedan poznati hadis, da uh, uh, hadis il sahib ul-shedja, ashab koji je, koji je uh, koji je bio sa skupinom Ashaba otišao e, sa jednom konicom grupom e, skupinom vojski otišao su dio na putovanjem pa je on bio anđunuk pa je Pitaus Habe imao li on olakšicu pa Pitaus Habe kaže imam li ja olakšicu u u tajemom da uzmete tajemom jer kaže jer je bil naši bio, je ranjen, u glavu, pardon, bio je ranjen u glavu pa bio ranjen u pa je Pitaus Habe imao li on olakšicu Da, da uzmijete jema. Pa su njemu odgovorili, neki jas kavi pitao, naravno. Oni koji je bilo sa njim. Uh, Oni koji je pitao, rekli su mu, kaže, ma neđu do leka, roh samite bi tebi ne nalazimo olakšice. Kaže, uante takdirala, ma, a kada ti smoguš da koriziš vode, ne, ne vidimo da imaš olakšicu. Pa je on se onda uzeo buslu sa vodom i umro, preselio odbog toga a čije korištenje vode odvelo, odvelo njega u smrt. Kaže pa smo se vratio lahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa je pališ na otomesan se deslo, pa on rekao, i tako se zove ovaj hadis, kaže qataluhu qatalahu Allah. Kaže ubili su ga, ubio ih Allah. Kaže ela se alu je de lem ja zašto nisu pitali kada nisu znali. Inna ma shifa'ul kaže uh, lijek za neznanje, ajdje neznanje, uh, lijek za neznanje je pitanje, da se pita. Inače, jel, s ovima nisu se i dokazije to, jel? dokazuje uh, to da je propisano da svako od nas bilo što da ne zna o islamu, a ima stvari koje su jako bitne, koje trebamo znati, da treba da pita, da uči, da izučava. I ne makane je kvijaniteljem, bilo mu je, kaže, dovoljno, bilo mu je dovoljno da uzmete jemu. Do ovdje ovaj hadis, ovog dijela hadisa, znači, e, iako ima slabosti u tom hadisu, iako ima slabost u tom hadisu, poduprio ga drugi rivajet, dva druga rivajeta, a naslovak hadisa je od ata'a se prenosi, e, a to je, e, kaže, njasibel jaser ala džurhidar, na svojoj ranijel, Da, da stavi je l poveznaka kakva a zatim da da da potari da uzme mes foto me taj ostatak hadisa je slab taj ostatak hadisa je slab ovaj prvi dio jedna osnovno što rivajda je prihvatile uglavnom sa ovim delom hadisom o Jabira i on takođe sa njim se dokazuje sa njim i, i, i to znači da osoba koja ako bi upotrijebila vodo, a velesna je suodno imala ranu od neka druga vrsta bolesti i a, itadi upotreba vode bi povećala bolis ili bi odgodila ozdravljenje ili u ovom slučaju kada je došlo da ubije osobu da podlegne osoba zbog upotrebe vode i tada je propisan da se uzme tetemum i treći treći slučaj znači treći treće opravdanje za ne odnosno treće opravdanje za uzimanje tetemuma a to je zbog zbog velike hladnoći Ako bi se zbog velike noći izvršio, izvršilo kupanje ili uznao, odnosno uzeo gusur, opasnost je da, da se nanese velika šteta organizmu, odnosno bolest, da uzrokuje bolest ili čak jel, da odvede u smrt. Dokazuju tu sa hadisom od Amrg asa radijelahu anhu, da je, tu je malo duži hadis, uglavnom riječ o bitki gazetu Zadu selasil. Uh, u toj bici došlo da je Amr kaže, kaže da je uh, ihtelem tu, kaže bio sam ovaj, imao uh, poluciranje, uh, noć, nočno poluciranje fi lileti barideti, noć u hladnoj noći kaže šedidete ili brni, jako kaže hladnoj noći žestoka hladnoća je bila. Kaže, pa sam se bojao kaso se se bojil, kaže da ako se okupam, en uhlek, da ću, da ću, kaži, da ću uh, umriti. Praži, pa sam uzio tajemnu, tajem vem tu, tume sa lej, tu bi ashabi sa kaže kaži, zatim sam uzio tajemnu um, i, kaži, sklaniao sam sabah namaz sa ashabima, sa svojim prijateljama, koji tada, u toj bici. Pa so se vrátili, kaži, Allahum poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, pa pa mi je rekao kaže ja Amr saleh bi ashabe kovanter junub uh, pa kaže on da kaže sjetio sam se uh, riječi Allaha subhanahu wa taala kaže wala wala taqtulunfusakum inallaha kana bikum rahima ne ubijate sami sebe allah je zajsela shanu prema vama milostiv pa kaže da pa se uzeo onda tajemu klanjao kaže pa se nasmio Fatahika Rasulullah s.a.v. pa se nasmio Allahu, poslanik s.a.v. goh, lem jeput še, aj nije ništa, rekao nato. Uh, S ovim avisom, hakim ocenil redusnih lehebi tako uđe, uh, Bukhari uh, spomnio svojom sahihu muallakan, uh, aši uh, ono Ibn Hajar, Hafid Ibn Hajar ga je, uh, spojio njegovu lansprenosilaca i ocenio da ima dobar, kaže iznadu vam qabij, da mi jak sened lansprenosilaca znači hadis prihvatljiv sa ovim hadisom znači dokazi propisanost uzimanja temuma kada je velika ladnoća. U kada je velika ladnoča ili kada će boljest kada će upotreba vode pogošati bolest ili ili će oduožiti ozdravljenje znači to je račasto na svaku na svaku osobu da ona sama posebi procijeni. Nači to je, nači to je prvi šart. Nači nedostatak vode ili, ili, ili da ima vode, ali se bojimo za nači zbog zdravlja ili zbog plodnoće, pa zbog toga je uzmemo temu. Drugi šart koji učenjak spomenu, a to je da se tejemom učini da se uzme tejemom po zemlji, odnosno prašini ili ili ili pjesku. Ovde imam jedno lagano razilaženje poučenja. A to je, znači vraća se na Kur'an, vraća se na Kur'anski ajat i kaže razumite Tayem po Saidu, Sa'id mi se se površ znači u to israzilaženje. Znači u osnovi to znači ovaj said, znači Ardu Tayiba znači da je, da je to zemlja čista, koja je čista. Znači i prvo tumačenje toga da su stari misli na Natura bo ono o misiji se na na na prašinu, na zemlju. A drugo tumačenje, on se spomnje ovaj se od ovih učenjaka uh, u arabskom jeziku. A a drugo tumačenje da Boiskaka kaže da je Sarid u stvari earth art, da je površina zemlje. Da se misli na površinu zemlje. I tu je naslo sad razilaženje. Uh, čak imamo je l dva mezeba na, na jednoj strani, dva na drugoj, dva mezeba Ambelijski i Šafijski su na tome da je, da je jedino ispravno uzijeti tajemun po, po zemlji, odnosno po prašini. Dok sa druge strane imamo Malikije i Hanefije i ostali većina učenjaka koji su na stavu da sve što je na površini zemlji pa makjer ne bilo zemlja ili prašina, da je ispravno uzijeti tajemun po tome. Naravno, ovo, ovo razilaženje e, ima ima posjetu u, u stvarnosti. To je ono što mi je nalazimo kad osoba ode u bolnicu, vječuje uzeti temu makom a leži na krevetu može uzeti temu. Da li mora ponijeti nešto što ima osnovu zemlje ili može uzeti tajemu po nečemu drugom? Po kučaga. Po zidu ako je zid okrenut. Ako je polikolor, može li onda polifonor. Kaže ven. Može li po pododale ljudi, koji ima prašine uvijek? Jednako, um, Može li, znači po drugom stavu koji kažu sve što vam površini zemlje, misli se tu i na kamen i na drvu, da je ispravno uzeti da jemo i po kamenu i po drvetu i sve što je od, od zemlje onda se poslije pita, dobro, je li plastika od zemlje ili željezo od zemlje, može po plastici, može po željezu ili može. A po ovom prvom stavu, kažu samo, treba biti prašina ili zemlja, pa onda ljudi nose šta? Ciglo, to tako. Ponesu u ciglo, u, u bolnicu ili crip. A, jer se oni pravi od čega? Znači malu zemlju. Jesu a se na ovo. uh najjači argument sa kojim dokazuju Hanabile i, i, i Šafije je to što je došlo što je došlo u nekim uh, u rivayetima ovo je hadis mutafekun alayhi juayet lial ardu masjidan wa tahura uh, što je došlo u rivayetu kod Muslima juayet jueli uh, ardu što juayet lial Turabu, al turbetuha, al turabuha, znači da je u rivajetju da je turab, odnosno da je prašina, da je zemlja od, od zemaljskih lukde učinjena čistom. Pa dokazuju s tim rivajetom i kažu a, s tim dodatkom u rivajetu, a oni je da se u stvari time, jel, a, ograničava sa čime su stvari uzimati, jel, a ne da se misli na sve što je na, na, na povšini zemlje dok drugi učenjaci kažu jel da oni dokazuju šta opštim rivajetima i sa opštim značenje kuranskog ajeta. Ovi kažu jel ovaj kuranski ajet je ovo opšte značenje u drugim hadismu određuje ovaj dodatak u hadis. E, u svakom slučaju znači, jedni i drugi imaju osnova za, za to za stavku za, kojeg smatraju ispravnim, ali za najbolje znači bliže, bliže je ovo na čemu je većina učenjaka, a to je da se misli na virtual art i to se prenosi od, od i od da e, skupina Skarba i od Tabina da su bili na tom stavu mada ima je jedini baš skupina i Skaba koji su bili na onom stavu. Uh e, u suknoče da znate da ima po tom pitanju znači e, razilaženje. Posebno se pitamo dobro šta će šta će čovjek ako uzmemo stav Anabila i Šafija pa, a, da, da nema zemlji ni prašini pod sebe. U mogućnosti da ne može uzjeti temu potom. Šta onda da uradi? kako onda da klanja. Na znači, na kako onda klanja, acusmo da je ovaj stav bliži ispravno. Pa oni kažu, on on kaže, jel kaže tada prelazi. kaže prelazi na, na, na ono stanje da, da kaže da, da klanja bez jednu bi bez jednog gahareta. Znači niti niti avdesa ili niti gusula, niti tejemuma. nego klanja u stanju kakov jeste. I to se prenosi, jel, od uh, unutar hambellijskog, šafijsko mezeba, prenosi takav stav. Znači, u tom slučaju, u tom slučaju, kaže, e, klanja, i to prenosi, jel, e, prenosi predaju od ashaba, vidjet ćemo kod vremena da ih spominimo. Znači, u tom slučaju, kaže, je ne uzima ni jedan daret e, zbog nemogućnosti da uzmite nego klanja u onakvom stanju kakvom jeste. E, dalje je vizano za ovo, dolazi nam, znači, pitanje, pitanje šta je, to šta je to što kvari tejemom, kada se već uzme, sa čime se kvari tejemom, učenjaci znači, spominju jednoglasno da ono što kvari abdest i ono što kvari, što obavezuje Gusul, što kvari abdest i što obavezuje Gusul, također, znači sve to kvari i tejemom i uz to doda još a ustod dodaj još i haiz inifas. znači znači možemo reći četiri stvari četiri skupine stvari znači možemo znači ono što far stavku spomenuli njih četiri pet stvari kvarare abdest onda ono što obavezuje gusul spomenusmo ti kada kada kada vađ kada vađju obavezuje gusul i onda se još dodaje znači haiz inifas što znači kada čovjek uzme kada uzme znači tajemu za koji mijenja abdest. I nakon toga re smo obavi malo i velikoj nuždu, znači time pokvario tejemu. Zašto zato što je što tajemu tada mijenja abdest. I znači ima iste propise abdesta o o pitanju kvarenja. A tako je li gus. Druga stvar koja koju učenjaci navode da da kvari da barite jemom, a to je dolazak vode. Ako je razlog bio uzimanje ta jemuma, nedostatak vode, neimanje vodi, znači kvari tejemom, dolazak vode ili nalaženje vode. Spomenuli smo taj hadis, spomenuli smo hadis Fehida o maa fa amissahu bashara bashratahu kada nađeš vodu kaže op operi kaži, svoje tijelo sa njom e također činjači neki e, islamski pravnici navode teče stvar kaže to je takvar i takvar a to je gubljenje, gubljenje svijesti Bilo, iz bilo kojeg razloga kad se izgubi svijez, kaže ona također kvari te jemon. a mi znamo, jel, ova, reksimo, kod abdesta da je razlog, jel, gubljenja abdesta, ze val a, a, Tako da nije potrebno ponavljamo. Ustovo dodaje još učenjarci, kaže jel, a, nest, prestanak razloga zbog kojeg, čo, a, zbog kojeg osoba ima pravo predstavna razloga kojeg osoba a, ima pravo da uzme TJM-u, kada prestani taj razlog, a, kaže onda, onda, kaže, time se i a, prekida TJM-u. Koji je razloga? Da osoba, recimo, bila bolesna pa Da je bilo hladno pa postalo toplije vrijeme. I ostalo što se tiče TJM-u, a još da spominjemo, a to je način kako se uzima tejemom. Ono što je došlo u, u najviše rivajete o vjerovostanju hadisima, Buhari i Muslima, a to je da se tejemom um uzima, pogotovo znači poznati hadisku učinjasna ode, a to je hadis od Ammara ibn Hasira, radijala Anlu, da, u kojem je došlo da je poslanik s.a. l.a. Al s.a. l.a. rekao, kaže, et tejemumu tarbetun lil veđgi u elkafeinu, kažete jemumje, kada darbeton, udarac kaži za lice i za šake. Kakao udarac? Mislite da potiranje po zemlji, da se udari po zemlji, odnosno potarje po zemlji. Lilvečhilvelkefein. Znači, jedan udarac, ima u rivajtu darbe wahide, jedan udarac za i za lice i za, i za šake. I uh, osnovni način je, znači čovjek, osoba kada zanijeti da uzme uzme tejemom i mustehavi da izgovori bismilu, da kaže bismila a onda znači svojim, svojim rukama suneti da objema rukama istovremeno znači potare po zemlji jedan u jednom znači došlo je u hadisu redusko obharije muslima da, da je poslanik sallallahu sred kada je pokazivao da bi puhnuo u svoje ruke znači da da skloni se odaj prašina, a onda bi, kaži, pot, potrao šta? Prvo ruke ili, ili lice? Šta? Prvo lice u Adijsu, Buhari Muslima je došlo, znači da bi prvo, da bi prvo potrao lice u ovom rivajtu Amarim Njasira, pa onda onda šak. Znači jedno preko drugim, znači dovoljno da se je samo jednom ovako prijeđe, a ne da se stu puta, znači jednom dođe i znači prvo, prvo lice pa onda šake a, tako po većinu učenjaka sunet došlo je u rivayetima redovstanim i obrnuto da se prvo prvo a, izvrši po, a, znači po, a, potiranje odnosno kao da, a, a, da da da vršiš pranje ruku kad ovako uradiš na toš udariš po zemlji pa prvo znači šake pa onda lice a je bliže ovo kako je došlo u rivayet Buhari Muslima da ama bi Uh, jer je došlo u Hadisu, da je poslalnih sallalala vzela rekao Amaru, kaže, in nema kane je kvike, en tasna'a kada bilo ti je dovoljno. Kaže, da uradiš samo ovo, pa kaže, da je darbe bi kefihi darbetne, pa kaže, pa svojim šakama udaril, kaže, po zemlji. Kaže, thume uh, nekada zatim, kaže, u njih uh, otresao ih ili puhno, private, tu mu je rekao da hoćeš da kaže, zatim s njima kaži zatim et s njima kaže jer ja je, kaže ruke jedne preko drugi, kaže prešao jedne preko drugi, desno preko lijeve, lijevo preko desni, a zatim bi kaže jel potreba po suovelnici Naci jedan i drugi imamo da se prvo porukama pa onda lice prvo lice pa prvo lice pa onda porukama izvrši izverši potiranje odnosno imitiranje kao da se umivamo ili kao da perimo ruke. Naci dovoljno to samo jednom raditi i time je uzeti je znači jako jednostavno. Naci rukama se jednostavno udari ovako po zemlji, otresi se rukama ili puhni, Potrjese se a onda daš prilo prekolica i rukom znači desnom prekolijem ili preko lijevili, desne i time je završena tema. Učenjas, spomiš još neke mesele vezane za tajjemom? Mi možemo da spomeniti, a to je pitanje, pitanje ako ujutro kada ustanemo i ostane nam jako malo vremena do izlaska sunca, odnosno da nam istekne e, vrijeme sabah namaza. Šta je, a, znači, ako bi uzeli, a imamo vodi, ako bi uzeli e, gusul, isteklo bi namasko vrijeme. A ako bi uzeli tajemun, stigli bi da klanjamo sabah namaz, vara kata farza, sabah namaza u namazkom vremenu. Šta je ispravniji i preći da se uradi od toga druga? Po ovom pitanju, znači, poznata su dva stava učenjaka, naravno. Razilaženje se vraća prvenstveno na to, znači nima nekog vjerodosnog hadisa koji govore o toj temi. Razilaž se vraća na to kako islamski pravnici po, poimaju šta je preči da se vodi računa o namasku vremenu ili o, o uzimanju gusula i labesta, o čistoći šta je preči? Nači, nam vrijeme u kojem se klanja namaz ili čistoča. Pa dva mezheba rekli preči čistoča, odnosno ta taharet. Preči daje se pred nev guslu, pogotovo kaže zato što imamo vodu. Bezobar što se iza namazkom vrijeme. Druga dva mezheba kažu preči kaže namazkom vrijeme daje se prednost namasku u vremenu, pa se uzema taharet koji smo u mogućnosti da ga uradimo. Pa tako imamo dva stava učenjaka po tom pitanju. Znači, vraća se profesor razvina ženatu šta, čemu daju prednost. Ili taharetu, ili namasku vremenu. U svakom slučaju, znači, i jedno i, i drugo, znači, ima osnova, oni dokazuju taj stav, znači sa argumentima koji podupiru bitnost namaskog vremena. Ina salate kanet ale muminine kitabama uta. Zaista je namaz muminas, da, određe, da, da sklanja strogo određeno vremen. Pa kaže, dokazuju da će sklanjati, a mora sklanjati. Ovi drugo dokazuju, dokazuju sa ajete mehanizma koji ukazuju na obavidu da, da nije ispravan namaz, da la nema namaza bez čega, bez toharata. Znači, dokazuju sa nekim indirektnim dokazima za isto pitanje. U svak slučaju, jedno i drugo, ima osnova, jedno i drugo, ako se uradi, išala, neće se pogriješiti, jer ima stav učenjaka koji to zastupaju, a nema, meni, da, mi podredu misel koja sam to obrađivao i radi pisao sam o nju, nisam, ne može se naći, neki konkretan šarijetski argument koji pomene koje može prevati ili na jednu ili na drugu stranu nego je to više stvar ili biženinja. Euh takođe znači da sponju e, pitanja ako osoba ako osoba nema vodi. A a negdje na nekom mjestu iz svog odkuči sa porodicom, sa suprugom. Da li mu je dozvoljeno osobi da ima intimni odnos jer zna da poslije toga neće moći uzeti gus. Ispravno je ono na čemu je skupina učenjaka, a to dokazuju i sa Hadisom, koji glježi u Davutirmizi i Ahmedu u svojim zbirkama, a, a to je da je dozvoljeno osobi znači koja zna da neće imati vodi za gus, da ima intimni odnos sa suprugom, pa nakon toga zbog je obavljena maza mora uzeti tejemom A tu se prenosi u stvari od Abu Dharr radijallahu anhu. Da je on, da je on tako u pa je Došao poslanik sallallahu alayhi ve sellem pa je rekao jel kaže propao sam Allahu poslanik će zašto kaže u radio sam tako i tako. Da kaže pa kaže pa jel nema vode kaži, a imao sam jel imao sam intimni odnosi sa suprugom pa kaže šta da radi pa mu je poslanih sallallahu alejhi ve rekao kaže ja baba kaže ne saida tajim tabur kaže zaista, jel, jel, površina, površina zemlje, zaista je jel polovina čista polovina zemni zaista je ona čista i čistije od Simana a to stvar ona ona je hadis koji mi miskao malo kes podomet 20 puta sa inem teži djelma ili 10 kaže, pa makar ne, ne, našao, ne našao vodu deset godina. A, a nastavak ovih hadisa dokaze jednu drugu meselu. Kaže, feidavadžetehu, feemisehu fe uh, džildak ili bešredevu ga došao drugu do orivaju. A kaže, kada nađeš vodu, kaže, kada nađeš vodu, kaže, onda kaže, operi, kaže svoje tijelo. Odnosno, ona govori sljedeću meselu, a to je, kada osoba uh, uzme tejemu, a trebala je da uzme gusu, zbog džnābeta, zbog Kada dođe voda, znači nije sa tayemom, nije spala sa njeg obova za a, a, uzimanje gusula. Kada dođe voda, obavezna je da uzme da uzme gusul. Eh, što se tiče obavljenih ibadeta, namaza u a, pod tayemom. A to je kada osoba uzmete jemom i klanja, a zatim toga nađe vodu prije nego što istekne namazko vrijeme. Što znači mogla, mogla bi sa vodom, znači ponovo da uzme abdest ili gusul i da obavi namaz i ima vremenu. Da, da li je obaveza da ponovi namaz ili ne? U glavnom učenjaci četiri mezeba, ova poznata, priznata Mezeba, sveđeti Mezeba su na stavu da nije obavezna da ponovi taj namaz. Znači, ako ga uzijelete temu i obavila ga, međutim, ako uzmete jemu prije nego što obavi, a dođe voda, onda je većina učenjaka na stavu i ispravan stvar, ka bi tlanja u takvom stanju da je nije ispravan namaz, da je obavezan tada da Nači, tamo tada je prestaje tejemom da pokvaren tejem i da je obavezna osoba da tada uzme ili ili abdes ili usudsvodno tom, tome mu, zbog čega je što nam bog znae uzeo tejem. Ovako naši mogli smo pomenk dostavih mesela vezani za za za tejem tih, tih podpitanja koji se dešavaju u praksi. Uh, non, da završim temu sa onim što se prenosi iz Ibn Taymi je da rekao, to je kaže men adi mal ma wa turab salla fil vakti alal asah wala i'adete alihi alal asah. Kaže osoba koja nima ni vodi ni turaba, ni praške, ni zemlje oko sebe. Kaže salla fil vakt, neka klanja u namanskom vremenu kao njegovno vrijeme obavezno neka klanja bez čega Naci ne može uzeti ni avionski usop, niti može uzeti jemon. Ovo je hipotemije bi bio nastao da je da se da se mora uzeti jemon, da se mora uzeti jemon po po zemlji, po prašini. E, i kaže ako tako oplanja, kaže nije obaveza da ponovi, da ponovi namaz. Kaže ale sa ovo sluša kaže ale sa, znači što ima što znači da ima razdoblje po jednoj potrogovo. S time ćemo završiti jer, ovaj govor o temamu, a ako bude neko ima neka pitanja posle može, može da ih Postavi, prošla od prilke 50 minuta. Ne? 45. Ništa nećemo, prestat ćemo s ovim, da ima odgovor, pitan, pa ćemo ovo zoveći poslije hajzir nifas, pošli ima otvrno hajzir nifas, nemože ne biti dovoljno. Suvanka lahomebe prihamtka šradar nevajta, je s tu.